Коли це вчинив, созон почав бити і різати ножем блідаву стінку ока, і змість ударів та прорізів почала сочитися кров, а то й литися потоком. І збиралася та кров на дні ока у кругле озеро. І в тому озері я намалював другу зіницю, в якій застрягла скапка, схожа на татарську шаблю. Зрештою, зробив око головою до юначого тіла, вдягненого у полотняну хламиду і взутого в личаки з анучами, обкрученими липовим ликом. Довго розглядав цю чудну картину і раптом збагнув, що одного із дійовців цього видива не зобразив. І дійовець той, звісно, річ, був я сам. Зрештою, черв'як із діамантом на голові, чи ж не я, Мене хтось торсав. Розплющив очі, наді мною схилився созон Деякон. «Брате Михайле, прокинься!» – зашепотів він. «Уже пора!» «Пора до чого?» – спитав. «Подивитися, про що вістив карлик Мусій». «Я зачумлено сів». «Павла будитимемо?» – спитав. «Ні, він зморений, хай поспить». Чи ж треба нам на те дивитися, брате Созонте? Треба, твердо мовив Созонт, для того ми сюди й прийшли. А може, ліпше, прошепотів я, залишити їх у спокої? Є Бог, суддя на землі. Примітка Псалтир, глава 57, вірш 12 І в еклазіасті сказано – Судитиме Бог справедливого і несправедливого. І в Матвія не судіть, щоб і вас не судили. Не для суду ми сюди прийшли, брате Михайле, прошепотів Созонт, а тому, як сказано в того таки Матвія і Христова ця наука. Допустити це тепер, то так годиться нам виповнити всю правду. І там таки. Блаженні, голодні та спрагнені правди. Немає, брате, він говорив це з вистячим шепотом, нічого випадкового у світі. Коли Бог нас сюди привів, виповнимо його волю. І я впокорився. Вибралися ми на стежку, і сторожко, прислухаючись, рушили до загорожі біля стовпа. Стояла навколо тиша. Біля самої загорожі бованіла світла постать, і ми сховалися за стовбурами. Чекати довго не довелося. На стежці почулися легкі кроки. За мить вигукнула жіноча постать була то Марта. Пішла просто до охоронця воріт, місяць обливав їхню полотняну одежу, тож обог було дуже добре видно. Щось поміж себе пошепотіли. Марта подалася через двір до хатини. В хатині світилося, але віконні засувки були зачинені. Розхилилися двері, струмінь світла впав на землю. Марта зайшла, двері зачинилися. «Ми вже хотіли податися вздовж загорожі, щоб наблизитися до хатини» коли побачили, що зі ступа на драбині хтось спускається. Чоловік був у такій же хламиді, він підійшов до воротного, місяць освітив пилихати лице. Отже, це був сам Микита. Щось перемовилися з воротним, і Микита майже побіг до найближчих дерев, тобто майже туди, де заховалися ми. Закоцюбли, притулившись щільно до стовбурів Я злякався, що Микита нас викрив Але той присів зовсім близько біля нас під кущем, І ми почули звуки, які видає людина, коли справляє велику природну потребу Потім Микита підхопився і подався назад до воріт «Закопай!» – почули ми хрипкий голос Воротний узяв за воріт лопату і пішов до куща. Микита тим часом подався до хатини. Відчинилися двері, світло яскраво освітило пелехату голову і полотняну одежу.